Hej och välkomna till Chipsliv, avsnitt nummer sju. Jag heter Elin. Det här är Anna. Och jag heter Lars. Och idag ska vi testa marknadens alla pepparchips. Alltså svartpepparchips ska vi också få tydliga. Just det, inte rödpeppar. Nej, precis. Inte peppar. Mm. Rosépeppar tror jag inte finns i för sig, men... mm. Jo, det har vi ätit. Har vi ätit rosépeppar? Ja, det har vi gjort. Mm. I manomannsavsnittet. Vi har ätit chips oh, faktiskt. just det. Det var gott. Ja. Det var ju... Grönpeppar. Mm. Fanns det väl där också? Ja, ja det gjorde vi. Mm. Men svartpeppar. Svartpeppar. Och vi måste direkt då berätta om en jättemiss mm. eller någonting väldigt sorgligt eventuellt också. Och mm. det är att... När man tänker peppachips så tänker man kanske på originalen som OEVs lövtunna chips. I alla fall vi som är födda borttalet 80 80-talet mm. kanske gör det. Mm. Men här är det en räv på Fransven. Är det inte bara en konstigt siliserad hund? en hund är det? jag tänkte mig att det, Aha, Jag typ tänkte att det var någon sån där plutå liksom. Okay, jag tänkte att bilen. det var någon sån där vad heter, det, sån där amerikansk varg en Amerikansk varg. <skratt> men... Jag har, har olika vänner. Räv, plutohund <skratt> eller en amerikansk. Oh, jag borde också haft någonting mer än bara räv Räv i hög <skratt> <skratt> Ett Djur i hög hat. Is det höghatt? Ja. Ja. ja. Men det är grått det här djuret. Är det inte? Du det det var brunt. Uh -huh. eller? eller det finns ja. inte Nej. Och det är lite amerikanska ja. flaggan men jag vet att jag alltid blir så förvånad när jag ser påsen att den inte ser ut som jag tänker mig att den ska se ut hur, mm -hmm. hur menar du då? nej men att oj var det så här de ser ut? ja ah, just det <laughs> <laughs> ja, men... <laughs> hur som helst ja. vi har, in... vi har ja. inte hittat dem vi har inte hittat dem Och vilket känns helt det känns lite Och de här mm. kom tillbaka också, de var ju borta väldigt länge och sen mm. kom den tillbaka. Fler decennium. fler decennium. Och sen kom den tillbaka till en typ av retrovariant. Där man hade en omrustning. Och, och då var de man fick välja med. Det var dem och... Ranch kom tillbaka. Ranch kom tillbaka. Mm. Just det. Eh, ranch finns kvar va? Ja. Eller? Varför? Eller? Vi såg dem inte idag. Vi såg dem inte idag. De kanske håller på att Men vänta, jag har sett någon som har ranch på. Men det kanske är... Ja, ah, men det, det, det är mycket ranch och sour cream. Det är ranch och sour cream ju. kanske. Mm -hmm. Just ja. det, ja det får vi se. Om när vi ska men i alla fall, vi har inte hittat dem. Vi har varit i sex butiker. Och inte vilka butiker som helst. Nej. Några av Stockholms alltså så här, alltså stora mataffärer i centrala Stockholm. Ja. Som brukar ha bra med chips också. Ja, det är där vi, så här när man, <laughs> <laughs> ja. man hittar alla sorter till, till sina chipsprovningar. Ja, men precis. Ja. Det brukar finns mycket ja, mm. bra utbud, mycket speciella sorter. Vi har även ringt. Vi ringde Ica Maxi Lindhagen. Mm. Som har också är ett väldigt bra chipsutbud. Mm. Även om de nu med bara har tre hyllor. Tidigare hade de ju fem hyllor mm. chips. Ja. Mm. Och Elinor som var på fikarest var ändå snäll nog att springa ner och kolla. Men hittade bara istället släppa chips. Mm. Mm. Men vi vill riktigt tack till Elinor. Så ja, absolut. Ja. absolut. Ja. Tack Elinor. Det var... Ja, Jätte, jättefint av henne. Jätesnärkt. Och vi har varit i sex också. Ja, just det. Jag, jag har även försökt ringa till OLV. Ja. Men växeln hade stängt och då fick man välja... Eh, det var bara brottskanär. Nu kan man trycka nummer ett och då kändes det kanske inte så. Nej, just det. Men om en, om en stund... Mm. Då kanske vi vågar mer. <laughs> då kan vi... då <laughs> kanske vi ringer. Ja, oavsett kommer vi in ringa till OLV efterhand och kollar. Har de förstått helt? Ja. Men de fanns på hemsidan. De finns på hemsidan. Ja. Men OLV har ju också varit ganska mycket sämre än strälla på att hålla sin hemsida uppdaterad. Mm. Mm. Ja. Ja, alltså OLV, är det, vad är det här? Är det här? <går> Vi mm. pratar om OLV på, något, på ett problematiskt sätt i varje avsnitt nu. Ja. Mm. Vilket är lite märkligt när OLV är väl fortfarande Sveriges största tillverkare. Vi kom med Estrella för några år sedan när de började den här fredagsmyskampanjen. Okay. Ligger de inte i topp fortfarande? Det var inte jag svara på. Jag tror att du är en <går> <Ja. går> <går> <Ja. går> <går> mm. Kanske ja. mm. Nej, men Bra marknadsföring från OLB helt klart ja. mm. Och det har vi ju sett hittills i våra tester också ja. mm. men, men marknadsföring, sämre chips kan man säga. Eh, ja. Men snack. okej, ostsnacks mm. Riktigt bra ostsnacks <laughs> i så fall men det är inte det. Det vi pratar om idag. Det. Nej, det, men, så vi kommer som sagt inte ha de här låtarna. Vilket känns otroligt bittert och mm. konstigt. Men nu hade vi det här temat. Och, och vi har verkligen, verkligen försökt. Och nu har vi dessutom haft en lång diskussion om detta. Ja. Så att då har vi ändå gjort allt vi kan. Precis, ja. Vi kan också säga i och för sig att vi har sett att de finns på mat.se. Mm. Från det. men det upptäckte vi lite sent vi trodde ja. inte att de har den typen av leverans ja, just det. men jag tycker ändå kanske att vi alltså får vi tag på en påse så får vi väl ha med den längre fram på något sätt ja, och vi har ju ätit dem förr ja. Ja. då kan du konstatera att det var en okej okay smak även om det inte var den roligaste här för mig då men att de var väldigt mjuka. Ja. men det är ett problem vi haft med OLV tidigare kanske framförallt deras naturchips men, ändå. men vi är väldigt peppade på peppar kan vi ja. <laughs> yes nu vi har då är vi har alltfall strälla svampa eller pepper chips ja uh. <laughs> så står på dem och sen har vi också garants havsalt och svartpeppar och avslutningsvis så har vi eh, favorit heter märket slager chips Eh, som också är havsad och svartpeppar. Får jag fråga en sak? Mm. De här Schlager chipsen. Mm. Det, är inte bara, det är inte bara en smak eller? Nej det fanns en till smak eh, tidigare oh, okay. som jag inte hunnit att man köpa och det var barbecue honung och barbecue tror jag. Men man tänker sig att de här två, just de här två de passar bra på, på, på ah, slager. Favorit av ett märke som inte har haft med våra mm. De finns ju inte så himla ofta. Eh, men de finns annars i smak. de här vanliga smakerna tror jag. man Lättsaltade grillchips. Mm. Möjligtvis dill också, kanske. Ja. Mm. De tre har vi. Det är också olika räffling på allihop. Pepparchipsen, Estrellas, är grovrafflade. Garants är släta. Och eh, chips är finräfflade. Mm. Mm. Och vi börjar väl med Estrella i sig, eller? Ja, det tycker jag låter bra. Absolut. Så det här brukar vara mina favoritchips. Jag kommer ihåg det nu. Är det mm. Alltså när de här kom. Mm. Det är ju jättegott. Ja det var gott faktiskt. Jag tycker också att det här är gott. Oh, det gott. Jag, för... blev, jag blev lite glad. Mm. Jag såg det på det faktiskt. Mm. <laughs> Bra krisp. Ja. Jättebra krisp. Dock ska jag säga. Alltså för en millisekund så tänkte jag smaka det här lite buljong. <laughs> Okej, ja. Mm. Mm. Jag gillar ju biljongsmaket. Ja. Jag... ja. Men det kanske jag också äh. gör, för jag blev ju glad ganska snabbt. Jag tyckte nog inte att smaka biljong. Nej. Jag tyckte nog inte de smakade svartpapper. Möjligtvis lite bacon. Mm. Möjligtvis. Ja. Men ändå. Bra start. Ja, Jättebra. verkligen. Jättebra. Det blir svårt att toppa det här. Ja, det tror jag faktiskt också att det blir. Men vi kör vidare på... Ska vi gå till fina flödor då? Ja, det gör vi. Ja, det är roligt. Svartpeppar smakade ju inte så mycket. Nej, det man... var väldigt dålig konsistens på dem också. Otroligt mycket potatis i den här nu. Men det har ju bara de fina förlängaren. Mm. mm. Um, nej, men det där var inget vidare. Nej, fast de var inte äckliga. Nej, verkligen inte. Och de var också så här, den här typen av smak. Man skulle råka kunna, man skulle kunna sitta och äta ganska mycket av det här ja. utan att tänka sig för, tror jag. Antagligen, och speciellt för att de är ganska menlösa. Ja, mm. mm. Ja, Garant. Bättre än väntat. Mm. Den var okej, ska vi se. Jag har ja. börjat få ganska höga förväntningar på Garant. Ja. Måste säga. Så Men, var... De smakar ju inte så mycket, mycket peppar eller liten grann och smakar och, mm. och så smakar de också socker. Ja, allt socker smakar de. Men alla tre har ju socker i sig. Istället mm. hade ju druvsocker. Och socker. Och men det socker. här var de okay. första där jag kände... Kände liksom sockret. Mm. Jag tyckte inte att det var dåligt. Mm. Men jag kände sockret. Mm. Tvärtom, jag gillar det nästan. Men... men, men äh, här var det tydlig sockersmak. Mm. För mig. Bra krisp. Mm. Mm. Mm. Men så får man också tänka att det här är ju, ju hafssalt och svartpeppar. Så det ska ju inte vara lika stark svartpepparsmang jag två estrellas heller. Sant. Ja, då är det dags för del två av peppartestet. Vi har kettle och birds framför oss på bordet. Kettle är sea salt and crushed black pepper. Och birds är sea salt and crushed peppercorns. Wow. Ja, verkligen. Birds trycker hårt på att är British Hand-cooked mm. Potato Chips. Men även ketchup äh. är British Hand-cooked Potato Chips. Ja. Så vi har, och fin chips kan man säga att det här också är också lite mer. Ja, vad kostar Church? de? De är väl rätt spännande här. Men de ser fina ut och påsarna är fina. Mm. Ähm, var vill ni börja? Kettle känns mer. Bekant Ja ah, Så de bekanta, har, de har, de har, de kan man ta känns mer bekant har, Ja men det känns som att de har funnits i butik ett mm, ja, tag Ja Absolut Det mm. känns ju lite så här. Mm. att köra bara och Här omkring Här omkring mm. Alltså, jag tyckte det var ganska gott. Men ni ser lite skeptiska ut. Men jag tycker också att det är gott. Men jag bara undrar, jag tycker att det smakar lite rosépeppar. Jag tror det var för att det var så stora pepparkorn. Ja. Att det inte att var en det... finmala. Nej, precis. Att det är liksom stora bitar och att jag kanske kopplar ihop det med mm. rosépeppar. På precis, sätt. lite fin ja. finräfflat också. <laughs> ja. Nej, jag tyckte det var gott. Ja, okej. Okay. Men okay. det är inte lika gott som Estrellas. Nej, Okej, jag vet inte om jag var med där. Ja. Vi återkommer till det när vi är klara med. Mm. Det blir ju liksom lite konstigt också. Alltså det är ju som en annan... Och sen är det ju så här... Ja, men, estrellas, det bara peppar chips. Mm. Här, ja men, liksom, Jag vet inte, det är ju lite andra... Förutsättningar. Lite andra förutsättningar. Mm. Det är ju så lite här med att vi inte vi tar på och så. Alltså. Ja. ja, verkligen. Det blir ju problematiskt. Mm. Okej, okay, men vi går vidare till... Eh, till... Eh, Burks. Burks. – Mindre smak. – Jag vet inte exakt tvärtom. – Men det är inte allt som har olika krispjö. – De är mjöliga. – Men ja. vad? – Men tycker ni inte att smaken påminner lite om en strädelåspeppar? – Jo! – Mycket bättre svartpepparsmak, mm. tycker jag. – Men det var något annat i det där också som inte, var riktigt, som inte riktigt hörde dit. – Men är det inte salt i de här också då? – Jo, men... – inte. – Vad var Och, det? Nej. vet inte. Ananas. <laughs> Eller socker. Eller inte socker är det ju sånt på allt. Ja. Men. Jo, men ibland är det mer. Mm. Ja, men jag tyckte kettens kändes sötare. Alltså jag tror att jag egentligen gillar de här mer än jag gillar kettens, Men mm. äh, Nej. jag... Du kan inte erkänna det? Nej, men jag vet, jag vet bara inte vad... Bara... Jag vet ut det inte. Men det är ju bra för att du behöver inte bestämma dig riktigt än. Nej, du kan, men... ju, du kan ju gå loss från det sen. Ja, ja men precis. Man äter fler och så kan man ha det uppdatering på slutet. Ja. Men om, hit... du, om du peppade loss på dem eller inte. Det... Hittills har ingenting varit dåligt. Nej, det har faktiskt det. Eller halvdåligt men inte, så... inte spottat ut dåligt har inte varit. Nej. Nej, det har inte varit så att man... Man hade inte så här... Det hade inte varit jobbigt att komma hem med bara en sån här påse. Så. Nej, det hade inte varit. Nej. Det är dags för tredje delen av vårt peppartest. Och nu återkommer vi till gårdchips, crème och peppar. Som vi åt även i förra avsnittet. Mm. När vi hade mm. övrig saurcream-special. Jag är extremt taggad på det här. Gårdchips har nämligen... Så att de skriver ut vilken potatissort chipsen de gör på på påsen. Så sen jag såg den här första gången så jag vill att jag har jag velat göra ett jämförande test. Samma smak, olika potatissorter. Mm. Förra gången åt vi Taurus. Var ganska missnöjda. Mm. Men nu har vi samma smak. Äh, olika potatissorter. Vi har även med Mustang som vi då nämnde förra gången. Och även Arsenal. Eller Arsenal. just det. Det är svårt, men jag tänker Arsenal. Jag tänker också Arsenal. Men yeah. Vi såg ju några andra potatissorter fast på andra chips. Så nu har man lärt sig mm. några till chipspotatissorter. Ja, Exempelvis set. Destiny. Mm. Men Destiny. Mm. det är fint. Alltså. Ja, det är fint. Men det har vi inte idag. Nej. Nej. Så vi kör de här. Taurus, Mustang och Arsenal. Vi... Ska vi börja med Taurus som vi åt förra gången? Ja, vi gör det. Vi ser Se om, vi... Minns... om de ja. är som vi minns dem. Ja. Ja. Är det vidrigt fortfarande? Mm. Ja, just det. En mörk frågar sig. Svarar jag. Svar ja. Men är det potatisens fel? Det vet vi inte. Mm. Jag minns dem som värre än vad de är nu. Men... Okay. Nej, men nu kommer det eftersmaken. Mm. Mm. Men det är ett äckligt chips. Eftersmaken är ju faktiskt ganska ...vedervärdig. Ja, mm. det är ja. äckligt smak på de här. Ja. För jag vet att jag har ätit de här vid ett annat tillfälle, och då tänkte man inte på det. Mm. Men det är bara för att vi har blivit sådana fin smakare. Mm. Mm. <laughs> ja, förstås. Nej, men alltså, nu känns det här jättespännande eftersom vi ska gå in och testa en till. Mm, vi tar Mustang, mm. ser hur det går. Det är sån vidlig chipsmalk. Ja, den var otäckna från första tugan. Ja. Men de här smakade ju okej. Okay, nu, nu, den första påsen var öppnad sedan innan men, mm. men alltså de här, ganska bra mm. Den var ganska bra i junktäppen. Men de här smakade ju annorlunda. Det var, nästan det, var det var mycket mer smör. Smör. Smör. Vilket, ja, det är liksom, smör. Gammalt smör. Smör. Smör. Gammal smör. Härsket. Lite härsket. Mm. Men eh, det är ju också olika chipsmästare som har gjort dem. Ja. Just det. Vi behöver inte säga deras namn. Men... Är det helt säkert? Vi kanske ändå kan säga att det är att Tom Bondesson. Han har en sån. <går> tom Bondesson. <på> <går> ja, och han har även varit som nästare för gårdchips som vi kommer att äta i nästa runda. Är det sant? Mm. Det är sant. Men det här som vi åt senast var... Vi går inte in på den. Nej. Men den ja. tänkte... stackars Tom har väl lämnat ja, men han har ju lämnat ut en tidigare. <laughs> ja, ja. Kan, Tom och yngre. Kan... Eventuellt det... genom lite upprättelse genom att säga att det inte hans fel att chipsen smakar så här. Det är kanske en då dålig smak. Men å andra sidan här ja. nästa sorten var ju inte god heller. Nej, men det, jag, skulle, jag tycker nog att det var sämre. Ja, Nej, men det håller jag med om. Men på, här var ju, eh, i den senaste, det var Mustang. Mm. Då var ju smaken också pass, så pass intensiv så att jag tappade nog greppet lite grann om på potatisen Smaken mm. Det var bara så mm. mycket äckel över det man kan säga, att De första så var det som att man tar en, och sen efter ett tag så kommer en obakkänsla av smaken. Mm. Här, var det o, här kom obakkänsla innan man hade bitit i det. Precis. Ja. det såhär, man stiger, bara såhär, det näsan, Man bara ja. så det kommer nära näsan och man känner att... Jag vill inte. Nej. Nej. Men vi provar med. Alltså, det är ett hårt jobb det här. <laughs> Men vi provar arsenal och ser hur det går. Ja. Mm. Sista. Jag tror mig bäst. Ja, var det var nog för som är fick mm. ja Jag håller med. De har inte samma äkta De har inte samma alltså, konstig känsla när man stoppar de i munnen. Men det går smakar inte gott. Nej. Så krämfärs och peppar är kanske. Ja. Nu kommer det. Nu kommer det Lite långt bak i munnen. Ja, det är borta i gången. <snar> långt bak gången. Uh, ja, kålchips, krämfärs och peppar funkar alltså inte oavsett potatis smak. Mm. Nej, men de men... smakar olika. Ja. Mm. Och då är frågan, ska vi skylla på potatisen eller på chipsmästaren? Jag tänker så här, att den första, Taurus... Jag tycker inte vi skyddar på chipsmästaren för då blir det för sån här grepp. Okej. Men vi nämner inte dem ändå. Men, ja. <laughs> Ni kan ju gå in själva på deras hemsida och kolla vilka de är. Uh, men, men, men jag tänker, Taurus, den var ju ändå så här... Där, där upplevde jag att det väldigt mycket handlar om potatis. Det var som att det fastnade strävt i munnen. Alltså det som, som liksom låg kvar efteråt. Och det tänkte jag var väldigt mycket potatisen. Då är det bra att i nästa test kommer vi faktiskt testa Taurus igen. Precis. Precis. Oh. Det kommer till det helt enkelt. Samma potatissort, samma chipsmässare, men annan smak. Igen. Wow. Ja, då har vi kommit till del fyra av det här smaktestet. Och då har vi pepparkips, men, men även med en till smak på. Eh, som, så det blir inte ren pepparsmak nu mm. Eller peppar och salt eh, Och då har vi eh, Kops Lite grövre chips mm. Med svartpeppar och gräslök Sen har vi Jonssons eh, Mandelpotatichips Med smaken vildmark eh, Och då är det Svamp och peppar Och avslutningsvis har vi då Gårdchips eh, Lime och svartpeppar Med... Eh, ta inte sårt Taurus väldigt viktigt ja väldigt är vad eh, Vilka, med, vilka börja med vi kan börja med godkännande ja, sånär, ja. jag är säga det jag också mm. um, ja Det smakar ju som Jess yes-diskmedel på chips. Nej, jag tycker det är klart bättre än en Där Det här tycker jag är gott. Lite märklig smak, men det är... Alltså jag kan ju säga att det går ju inte på något sätt att uppfatta någonting av potatisen, potatisen mojanda kan smaka. För att det smakar ju bara, bara, bara parfymerat. Mm. Rengöringsmedel. Mm. För ja. mig. Mm. <laughs> Nej, men någon sån här konsthjul smak som jag tycker är väldigt märklig. Ja, men Jag tycker att jag vill ha mer. det vill ha mer. Okej. Okay. <laughs> ja, men det är helt okej. Okay. Ja. Jag tror att det är du som får ta med den här påsen hem. Ja, ja men det, det är helt okej. Okay. Ja. Inga problem. Men. Om vi inte ska spara en längre den vi testar chips med citrusrutsmak. <laughs> Nej, men då får vi köpa nya påsar. Jag tror det kräver ett besök i Asien innan vi... Ja, jag tror också det. Oh, det alltså, mm. Ja... Ja, Anna, men du då? Ändå eh, potatis, känner du någon potatis? Inte så mycket. Nej. Kan jag, inte säga? jag tror inte att det handlar så mycket om vad det är för potatis. Egentligen, jag tror att det är bara ett sätt att få chipsen att verka lite finare än vad de faktiskt är. Mm. Jag tror att det här handlar om chipsmästaren. <laughs> <Nä>. <laughs> Nej. Nej. Ja. Ja. Men jag tyckte det var skönt att det blev en återupprättning för Taurus. Jag tycker inte om att du Och. med en annan <laughs> potatistort King Edward. Det är ändå är hårt. Varför då? För att det är så mycket gift. Mm. Ja. Men om man köper ekologiskt King Edward är det mycket gift i den då också? Det kanske inte är. Nej, okej, jag vill det med ursäkta. Det Men jag måste ju ändå då säga att mm. jag som gillar den här att Tom Bondesson faktiskt kan sitt jobb som chipsmästare. Jag tror att det var lite... Jag tror att det var en olycklig smak kräme, frasch peppar. Ja. Jag tycker inte att det ska på något sätt spegla hans professionella... Chipsmästeri. Men det, var skönt, det var skönt ändå att jag fick in det. Det har inte känt så bra. Sen han blev uttänkt först första gången. <gåll> jag förstår inte vad ni pratar om. Hobbs lyssnar på föregående avsnitt. Ja. <gåll> ja <men> raskt. <gåll> ja, men raskt är det är till någonting annat som smakar. Coop, ja, kopp tycker jag också. Vad är det vi om. Jag tycker de smakar lite som Sibylla. <laughs> det vet jag inte vad det betyder. <laughs> det är precis be ja, Nej, det går inte. <laughs> okay. Den smakar lite. Smakar det, typ, den smakar till på sådana här krydden på en Ja, okay. exakt mm -hmm. så. Den smakar på fritt krydda. <laughs> Vad är det? Vad är det för något? Det brukar vara grillkrydda. Grillkrydda, det är grillkrydda. Så. Grillkrydda med extra socker jag får svar men kanske inte det mm. Det finns ju något som heter pommes friteskrydda, liksom. Ah, okej. Okay. Jaha, det gör det. Mm. Ja, ja men jag tänkte att det här... Ja, för mig är det bara såhär, Sibyllas ähm, pommes frites med det grillkrydda på. Mm. Mm. Det är inte mm. dåligt. Det, det bara, Ja, så. Nej, du det var okej. Okay. Ja, jag tyckte också, ja. det var helt okej. Okay. Mm. Inga egentliga invändningar. Nej. Det är okej att komma hem med en sån här påse och inte ha någon backup. Ja. Det är det. en jättebra liksom, tumregel, eller någonting att gå efter. Mm. Om man blir så här, besviken och inte har något annat hemma. Ja. Mm. Okej. Okay. Det är ja. det. går på de läskigaste då. Både och för... Nej, det här måste, inte de det måste ju vara de bästa. Varför? Ja, fast det här med svamp, svamp och chips vet vi ju tidigare att det är bara du som är fan av. Mm. Men. Men. Av oss. av ja. oss. Ja. Men eh, samtidigt så var Jonsons mannelschips, potatchips till Jag var goda sist. Det tyckte vi alla tre. Det är tyckte vi alla tre. Mm. Mm. Enhällig vinnare från Saruman. Övriga mm. saruman och, mm. och även godare än Saruman-onion-chipsen. Nu Är inte det. Mm. Ja. Mm. Så vinnaren i Saruman bland Saruman är Jonssons. just Skulle mycket spännande se. Mm. Jag har ju ätit dem för, men... Ja, men det är vanskligt med svamp. Också. Svamp och svarspeppar. Det mm. låter ju jättegott. Vildmark alltså. Det ser ut som att du ber om så att jag något positivt. Alltså det smakar jättemycket svamp. Men jag tycker det var gott. Jag tyckte det smakar ganska lite svamp och därför tycker jag det var okej. Och jag tycker exakt samma sak som Elin. <laughs> det smakar inte så mycket svamp och därför är det okej. Mm. <laughs> är vi jättetroliga idag? Men hur vi bedömer saker. Ja. Men det, det ja. är konstigt att vi är så motsatta. Att ni, ni har samma uppfattning och så sitter jag här och tycker ja, att Vi har haft det tidigare saker också idag. Det var ju de här um, birds vs. kettle. Ja, oh, just det. Ja. För att, jag tänker, för att, annars, för att det här med svamp, att vi inte tycker om svamp, det är ingen och, Alltså det känns ju inte mm. konstigt. Eller typ om det bara vill testa att du kanske inte tycker det är lika gott. Mm. Mm. Mm. Nej. Men, men. Ja. Sen gillar ni till exempel. Båda finräfflade. Ja, mm. Mm. Ah. ja men jag bara kände att det var så här... Att jag hade en lite trist tid idag. <laughs> ja, ja, nej. Ja, nej men alltså, ja. Det här var ju okej. Okay. Mm. Men bara okej okay, alltså? Bara, ja, nej alltså, så här, nu bara okej. Okay. Men jag tänker att man kanske ändrar uppfattningen efter att jag lite fler. Okej, okay. jag skulle ja, sätta de här som två efter strälla idag. Oj! Ja, utan tvekan. Mm. Okej. Okay. Men smakade peppar tycker du? Nej. Det är min mindre säker på. Mm. Men eh, om vi bara pratar smak. Ja. Alltså god smak, mm. inte specifikt pepparsmak. Mm. Mm. Mm. Just det. Eh, är det här också ett chips som man tänker sig att det blir en bra chipslåda på? Nej. Nej? Nej. Och för fina chips att slänga i en chipslåda. Går ja. inte? Jag tänkte om det blir mycket över. <laughs> Men det blir inte mycket <laughs> över. Nej just det, om Nej, just det jag, utgick, jag utgick från mig själv, förlåt. Men mm. <laughs> har också en mini -påse. Ja, mm. sant. Jaha, um, det här inslaget kallar vi eh, chips som inte är chips. Och eh, det var någonting jag köpte i sista sekunden alldeles innan vi drog igång nu idag. Um, under jakten på um, OLVs pepparchips så lyckades jag komma över en um, dansk sort som heter Crispy. Pepper heter den då. Um, Ja, smaken, peppar. Eh, snacks med pepparsmak. Eh, och det är 25% potatis. Mm. <laughs> eh, och sen är det vetemjöl mm. eh, framförallt. Det. Ja, jag var ändå så här. När jag hittade någonting annat som också hade pepparsmak så blev jag ändå ganska glad. Och de är tre olika sorter där. Det är ringar, blommor och snäckor Nej, det är uh -huh. de, här, de ser ut som, som varma chips. Uh. Som små versioner av varma chips. Vad är varma chips för någonting? Här, när man går på bio så... Om man inte köper popcorn så köper man snacks. Liksom. Mm. Varma mm. chips. det. är är en smak. Just det. Ja, just smaker. det. Mm. Uh -huh. Jag, tänkte, jag försökte likna dem i så här pasta snäckor. Skitsamma. Vi, vi, jag, jag vill gärna testa dem här i alla fall. Mm. Jag, jag är ju ute någon dag nu och kommer att äta vetemjöl. Mm. Som jag vanligtvis mår ganska dåligt av. Ja. Men saken är att efter chips mår man väldigt dåligt i alla fall. <laughs> så man kan lika gärna köra på. och ja. Bara, ja. All in. Ja. Ja. Vilken form börjar vi med? med blommor. Mm. Men de som är mest chipsiga. Eller, ja, de, de, de som är mest chipsiga. Okej. Okay. Mm. Men då tar vi de här som ser ut som de där varma. Förlåt, Lars. De smälter i munnen. Lite dålig smak. Ja. Det är kanske så att domarna är bättre. Det är bara... De är lite större i alla fall. Ja, lite mer. Långt med smak, fortfarande, mm. tycker jag. Det känns lite så att man skulle vilja ta en hel näve. Det ska jag testa sen. Mm. Ah. Vi tar ja, det... ringarna också. Ja, blomman är ändå bättre än de här Ja, verkligen. Smak. Ring var väl bästa formen? Ja, det var nu. Men det kan jag också handla på att man redan ätit så pass många. Alltså All det blev lite den effekten av att man då så här, mm. ja, Jag ska ta en näva av dem här sen Jag mm. tror att jag kommer gilla det här ja. Mm. Ja, Mer och mer för varje Vi i alla fall mm. Mm. Ja, ja det ser man Krispy, danskt mm. De är ju lätt värd 10 ja. Ja, ja, just det, de kostar men lite Men mer än Nej. så Nej. Vi är klara med peppartestet och det har blivit dags för kvällens bubblare Eftersom dagens tema var relativt litet så har vi istället många bubblare. Och eh, vi börjar med tre olika sorters potatischips från Korea. Som vi har fått en gåva till chipsliv från eh, Eugene. Tack så jättemycket Eugene. Ja, verkligen. Ja. Vi har eh, Oreons chip original Vi har Nongshims potatochip-original. Och vi har Uh, Sumi-chip, original, också från Nongshim. Ja, det ska vara lättsaltade chips då, ja. Nej, det ska Jag är inte säker på att de ska vara salta alls. Nej, okay. det är originalchips helt enkelt. Precis. Originalsmak. Mm. Ja. Ett av mina stora problem med koreanska chips är att de inte är salta. Nej. Jag har ju en idé om... Att jag har fått för mig vilka jag tycker är salta av här och vilka som är söta. Mm. Jag, jag vet inte om den stämmer. Nej. Men ett av de här får efter ett tag i Korea så får jag för mig att de är salta. Det, ja, det kan bli spännande att testa nu. Mm. Det är absolut helt mm. okay. Och om jag minns min koreanska chipshistoria rätt, eller så som Youtube berättade den för mig, så är det eh, någon som de som började göra chips i Korea på 80-talet. Okay. Eh, men jag vet inte om det var potato Chip eller sumi Chip. Men sumi-chips görs på sumi-potatis. Okej. Står det på framsidan. Mhm. Mm. Mm så här märker man också ut. potatis -sort. Mycket intressant. Ja. Men ska vi börja med Oreans pokachip? Mm. mm. De som eventuellt är lite salta. De som jag har fått för mig är salta. Ja. Men vi kanske först... Alla chips ser jättetråkiga ut. Ja, det är Men bara väldigt, bleka. Väldigt bleka. Och trotsuna. Tona... så här blat ja, okay. look på dem. Men vi provar. De kanske är ja. jättegoda. Mm. Du märker tror att jag är saltast. <laughs> ja men det är ju en, mm. äh, en liten hint av salt. Ja en liten hint av salt. verkligen. Mm. Ett, ett uns. Mm. Mm. Men jag tycker nog att det är i sin genre. Men mm. ähm, ja. mm, jag vet liksom inte när skulle man äta de här chipsen. När man är i Korea. Äh, ja ah. jo. Men <laughs> alltså, man blir till tillräckligt desperat efter lättsalda chips och tror att det här är lättsalda chips. Man typ. fick en känsla av Slovaken. Jag tänker att jag försöker minnas. Det hade varit mycket i svalkarna att det mycket potatischips. De är också ganska menlösa liksom. Ja. de smakar knappast som lättsaltade australia eller oret. Nej, verkligen inte. Ska vi gå på Nongshim Potato Chip original? Var det inte lite mindre salt för mig. Jo, det var det. Ja. Jag tänkte så här, det var om möjligt ännu mindre salt. Mm. Men det var lite salt, men mm. mindre. Mm. Men jag är förvånad, det är ingenting som är särskilt sött så här Nej, det är inte Men man undrar lite vad smaken, smakar, för det smakar ju inte potatis. smakar inte så mycket salt. smakar inte så mycket olja. Mm. Men det är inte Väl så mycket... Något... neutrala. Jag mm. tänkte det, alltså... det var någon neutral olja, nej, jag... nej. Men... som att man har gjort dem i... Men jag vet fortfarande inte när man ska äta de här liksom. När vill man matcha någonting med de här Man vill ju inte sitta och äta bara chips Okej, okay, nu förstår jag din fråga <laughs> <laughs> Man vill inte sitta och äta bara sådana här chips Man måste äta dem till någonting mm. Men vad skulle man kunna äta till de här som faktiskt är Kanske man sitter där med lite torkad fisk Torkad bläckfisk och sen lite chips På sidan Jag tänkte kanske med choklad Ja oh. Oh, Oj. Ja, nej, men absolut. Eh, nu är ni i och för sig bättre hemma i Korea än vad jag är. Men, men eh, när, när, skulle ni, när har ni själva stött på det här? När jag desperat har letat efter salta chips och bara köper allt. Nej, liksom. mm. mm, ja, jag har nog också bara köpt någon gång till Jag tänkte jag skulle köpa lite snacks. liksom mm. Mm. Och sen då har jag fått en idé om att några. Alltså, efter ett tag så trodde jag att. De förstår att vara salta chips. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Okej, okay, men jag är nyfiken på de här sista. Ja, ja. ja sumi chips. Det får vi se. Som jag inte är söta. Då? De är lite tjockare än de andra också. Mm. Mm. Det är bäst hittills. Ja, de här tror jag. Nej, Jag vet inte. Nej, men jag gillar att var mer konsistens på dem. Det Nej jag också. Jag tycker däremot att smakmässigt tycker jag inte att någon av de här har någon särskilt mycket men för det var som att först när vi smakade de här så tänkte jag så här, oh, "Wow, fiskblion." Det är en Ja, en mm -hmm. Billig fiskblion. Mm -hmm. Nej. jo. Men jag känner ingen fisk smak. Mm. -hmm. Mm. mm -hmm. Är inte att det borde lite sött och lite salta? Kanske. Och lite Precis oljet. som en fisk. Och lite med men jag tänker som, som en buljong. Mm, ja, just det. Ja. <skratt> äh, men, jag... men, men vilken var bäst då? Jag tycker om sumi chip. Men eh, jag skulle ju inte gå och köpa någon av de här egentligen. Nej, jag inte alldeles. jag heller. Tack, Eugene, för att du kom på och alltså prova de här eh, mm. i podden. Men, men, Ah, nej, ja ja Vad heter de första? Eh, Poka chip. De tror jag, jag, tror jag är bästa. Mm, jag tror också det har ut. <laughs> <laughs> men det skulle vara väldigt spännande att testa de här mot typ, OLV och ställa, tycker jag. Absolut. Mm, verkligen. För att se eh, Har vi några i skopen? <laughs> nej, det har vi inte. Nej, nej men, en, annan gång. en annan gång. Mm. Jaha, eh, vi fortsätter eh, bubbeltemat. Med ännu fler koreanska och en japansk. Två koreanska och en japansk. Den första koreanska är just det. Jag har fått två av de här påsarna av min flickvän. Tack Sara. Hon har köpt dem i en butik i Göteborg. Den första vi ska testa är Kalbi's Honey Butter Chip. Jag måste ändå säga någonting snabbt om Honey Butter Chips. Ja, mm. säg. Men säger du, tror jag. Det här. Det, det här är ju den stora, stora hypesmaken i Korea har varit nu i ett par år. Mm. Uh, när de kom ut så var de extremt populära. Uh, sålde slut nästan direkt. Så produceras en ny batch. Sälldes också slut direkt. Sen tror jag att publiken ner. ner. Mm. Det blev ännu svårare att få tag på de här chipsen. Uh, och sen har det varit lite så Vi har faktiskt aldrig sett dem här i butik i Korea. Och du har ändå varit där några gånger nu. Det finns ju väldigt många knockoffs. Ja. Alla gör ju honey butter smak på allting. Du kan få honey pizza, honey bröd, honey glas. Allt är honey det den bästa smaken enligt koreanska smaklökar. Mm. Men och då har det också gått med Honey butter popcorn. Det ska finnas med mm. väldigt, väldigt goda mm. Men just de här honey chipsen då har varit sådana. Det har varit så svårt att få tag på dem att butiken inte frontar med dem. Utan man har varit tvungen att gå upp till kassan och fråga Har ni honey butter chips? Har man tur? Har de några på lager? får man köpa max två Om de är snälla på så mm. är. Och så får man liksom okay. så att det har varit... Men det är alltså Kalbis honey butter Jag Tror att det är det. Men jag mm. Kalbi inte säga... är alltså ett, ett, ett, ett, ett märke jag vet, jag vet faktiskt inte vilket märke det är Det här påsen ser ut så som jag minns Att originalpåsen mm. skulle se ut mm. Men Ja, jag kan säga. Jag har inte att den här smaken tidigare Nej. i alla fall. Men den ligger upp i en butik i Göteborg. Mm. Och den innehåller då eh, franskt smör, amerikansk potatis och eh, koreansk akasia honung. Precis. Ska vi testa dem är en gång? Oh, och är det här har vi ändå väntat på Ja, oh, Ja, Obehagen. Det är så himla otäckt och vidligt. Och jag fattar inte grejer med den här smaken. En av mina kompisar, när jag börjar leta efter den här smaken, så gör det inte. Det smakar som smörigt vitlaksbröd. Och det är den känslan jag får nu också när jag äter dem. Fast vitlaksbröd låter ju gott. Det här var ju inte gott. Alltså det var och obehagligt Alltså det var verkligen det Jag är väldigt svårt för smörsmak Jag tycker inte heller om smörsmak på popcorn Och jag måste säga att det här var Ja det var väldigt obagligt. Jag tycker om smörsmak Ja Jag tycker verkligen om smörsmak ja. mm. Men här var det liksom nästan som att paniken spred sig i kroppen Jag förstår jag. inte hur jag kunnat vara så lugn Jag tycker verkligen att det är jobbigt med smörsmak Åh <laughs> <laughs> ja, ja. oh, gud Ja mm. Ja, så kan gå. Uh, var någon liten ört också? Men <laughs> var inte En liten ört? Det var någon gröna picka på. Uh, någonting mm. är det där uh... har Men du läste in något... Uh, uh, jo, uh. ja. Vi, uh, vi går alltså, vidare på nästa. Kul kanske. att testa. Mm. Uh. Men vi går vidare till uh, en japansk kalbi sort som är... Vad heter den? Precious Blue? Precious Purple. Precious Purple. Mm. Det är blå potatis. De ser ganska obehagliga ut. ja. Mm. Men skönt kan vi dra. Ja, och vad som helst för att rensa gommor nu. Ja. <laughs> ja, verkligen. Vi testar. Det var ju salttånd, Tycker du det smakar som andra så här, friterade saker från Japan? Är väldigt friterat men ganska fluffigt liksom. Mm. Jag tycker det smakar lite som om man har återtagit som de här riktigt grova Himalaya saltchipsen. Mm, kanske mm. mm. det. Ja, alltså det är ju en blå saltad potatis som är friterad ja. i en olja, väldigt friterad i en olja. Mm. Um. Man rensade ju paletten lite grann. Ja, det var definitivt inte obehagligt. Men definitivt heller inte en direkt smaksensation. Båda de här kan man hitta någonstans i Göteborg i en butik som säljer asiatiska produkter. Mm. Mm. Avancerad butik. Ja. Och vi kommer då till den sista påsen som vi fick av Eugene. Koreanska chips igen. Eh, Orions swing chip med hot och gochujang-smak. Ja. Gochujang som alltså är Koreas koreas ja. Det pasta som man blandar i big mappen och smakätter allt med. Lite sallad med cocktailänger. här ja. mm, och det här var mina för chips i Korea mm. Oj, kan spännande. Och utöver nachos förstås för att det fan är några bra match, men ja. Mm. Tyvärr litet testar. Hur står de sig mot svenska chips? Mm. Ja, inte alls. Vad mm. så söta. Hemskt. Det smakar. Åh, oh, ni återgår till tema från förra avsnittet. Mm. Det smakar kaka. Ja, det är det <laughs> verkligen. Faktiskt. Ja. Jag känner inte sidesmaken alls. Ingen chilismak. Eh, och sen så är det ingen tapokamel utan det smakar lite kan man säga kanske småkaka. Playwood. Eller dam. Blond. Play, play, play, <laughs> playwood. Vad? Smakar det lite Nej. <laughs> Det smakar, det smakar som smakar någon, det smakar någon, som någon sämre kaka man kan köpa i affärer. Mm. Ja, det menar att när man köper ett halv kilo kaka för tio spänn? Ja, precis. Mm. Det, jag har aldrig jag har... Men har du jag... inte varit på ett kontor någon gång? Med så här, eller det finns en burk med kakor? Nej. här äh, smakar ju trä. det smakar inte kakor. Jag kan inte hålla med i här. Okej, okay, men det här var alltså din favoritsmak i Korea? Ja. <laughs> det var, jag köpte med mig med en påse hem någon gång att ha, lite liksom att spara på. Ah, ah. Ja, Ja. det känns svårt. Ja. Ah. Oh. Okej, okay, ska vi lämna Korea och Japan? Mm. Jag tror att det bara var den här påsen. <laughs> det var den just den här chipsmästaren. Ah, vi säger så. <laughs> Vi fortsätter med ytterligare bubblare. Det blir väldigt Men, mycket chips där, slut. Men vi har ju fått så himla mycket chips de senaste månaderna. Mm. Så det är bara att tacka och ta emot. Ja, det kommer mer. Det kommer mer. Det är en konstant ström av nya chips mm. i, in i chipslivs... Äh, Skaffri. Precis, det var det ord jag sökte. Äh, vi har... Nu är det lite favoritrepris faktiskt. Estrellas... Jag tror att alla gillar en av de här. Så, vi har alltså ryska Estrellas hot chips. Det finns två smaker, senap och pepparot. Mm. Här har jag fått av Ivan, tack så jättemycket. Vi har ätit en hel del ryska Estrella tidigare. Ja, och mm. ryska chips överhuvudtaget. Ja, ryska Lace. Mm. Mm. Men det här skulle jag säga är favoriterna hos mig i alla fall. Mm pepparotchipsen har jag ätit mycket av och tyckte varit otroligt gott senapchipsen gillar jag också även om jag kanske inte gillar dem riktigt lika mycket jag har ju ett litet problem där det är att jag inte kommer så bra överens med alla sorters senap mm. men ja. det här är ju faktiskt mer jag tror det är mer om, handlar om styrkan liksom, mm. än mm. själva smaken mm. Mm. jag är ju dock då väldigt tveksam senap Mm. Mm, så jag har faktiskt varit tvungen att ha ett minichips den här gången Ja, så jag det var det minsta mm. chips jag har sett på länge <laughs> Ja, jag fuskar lite, ja. men alltså, ja, det kommer inte gå annars Nej. Nej Men vi kan börja med senap, så mm. har vi pepparrots liksom. mm. mm. Det är jätte, jättebra Det var ju mest starkt mm. Jag tycker det är gott Otroligt gott. Om ja, du har rätt. Det är ju så pass starkt så att det handlar mer om styrka än om senapsmak. Mm, mm. Jag tycker också att det smakar helt okej. Okay. Mm. Och så är grov senap. Liksom. Mm. Det är inte slått senap på tub. Nej, Nej. det är långt finns typ inte. Kvalitetssenap att lägga i ärtsoppan kanske. Mm, kanske det. Är det. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Men äh, petarot, Kan man dippa den här ärtsoppan kanske? Oj! Tips. Ja! Yes. Mm. Vi testar, ja. Vi testar och utkommer det en senare avsnitt. Ja, Verkligen. Och nu går vi på pepparoten. Pepparoten, ja. det ska skitligt bra. Bästa ryska chipsen. Ah, oh. ja, det var faktiskt gott. Det är jättegott. Det är gott. Mm. Men det är också starkt. Det är också starkt. Mm men himla trevlig. Ja. Alltså att vi inte har dem här i Sverige, det känns ju lite pepparot. Ja, det borde inte gå hem. Hur smakar det? är, det är och skinka, det är en strälla smörgåstårta. Liksom. Ja. <laughs> Fast, ja. Kanske. Men vad är det man brukar ha pepparot till? Jag brukar... Du blandar dem lite grädde och rullar in det i skinka och lägger det på toppen av småstårten. Ja, just det. På det. är ett exempel. Men annars då? Man kan ju, jo, men man gör nog lite här röra på något sätt. Mm. Ja. Du, det är grönärtor där det är gott också. Grönärtsuppa, ja. ja. pepparrot Just det. Mm. Ja, det är ju egentligen någonting som så här, också finns i så här, traditionellt svenskt mm. kök på något sätt. Mm. Problemet är väl att det inte är saugkyn. Kanske man skulle ha då äställda småstårta än saugkyn. <laughs> Jag tänker att du skulle sälja... Ja, precis. Jag vet ja. inte. men jag tror att svenska folket skulle kunna ta till sig av den här smaken också. Mm. Ja, kanske. Kan. Tips, Estrella. Vi vet att ni, att ni lyssnar. <laughs> nu har vi kommit till sammanfattningen av kvällens pepparkivstest. Och vi har en väldigt hellvinnare, Estrella. Aha. Men också väldigt väntad vinnare. Ja, det var det. Frågan om det känns lite orättvist för att Olo är inte med. Tror inte det. Liksom. Nej. Men mm. ne, Estrella klar vinnare. Goda chips. Eh, men eh, vi kan också konstatera att de flesta chipsen var helt okej. Okay. Att man mm. kommer inte bli besviken om man köper hem dem. Och nu pratar vi inte om bubblarna. Nej, Nej. bara pepparchipsen. Eh, men de flesta skulle man vara ganska nöjd med. Förutom Gårdchips. chips. Jag tycker jag tyck att lime och svartpeppar är en lite rolig, funky smak, sådär. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> men klämfräsch och går ju bort. Helt. Jag kan inte hålla med om Men, här. men om, man ska, om man ska tänka sig så då, om man ska vara på den säkra sidan... Ja, då skippar man chips. Då skippar man chips. Mm. Om man vill vara på den säkra sidan så köper man inte chips med lime i namnet. Nej. Nej. Nej. Just det. Och ska man då köpa en påse med lime då är det bra att köpa en påse till så att mm. man kan lägga lime på sig åt sidan om ja. det skulle vara så att det inte passar. Det är också ett tips att inte köpa från en producent med gård innan. Mm. <laughs> det var säkert. det. Ja. Ja. Mm. Eh, vi har testat dip eh, också som jag råkade kalla för dressing vid tillfälle. Vi testade dippen American. Mm. Estrellas. Estrellas, Estrellas American. American. Den är nästan slut. Konstigt nog. Jag var ja. lite avvakt inställd till den här i ett decennium åtminstone. Jag köpte den av misstag. eller inte misstag. Jag köpte den någon gång för många, många, många år sedan när ABE sålde dippar för sex kronor i paketet. Eller sex kronor påsen. Och tyckte det smakade alldeles för mycket här med det. Och var otroligt missnöjd. Jag har inte köpt den sedan dess. Men vi resonerade som så att när ska vi någonsin annars äta den? Mm. Och den funkar jättebra. Chips. Ja, det är bra till Ställas pepparchips. Vi har nästan att juften. Ja, det är jättegott. Men jag, alltså, det är ju fortfarande en lite konstig smak. Ja, men den funkar till pepparchips. Ja, det gjorde den i bevisningen. Ja, det gjorde den. Det funkar nog lite som många andra chips, men den funkar till pepparchips. Ja, ja. mm. Mycket bra val. Mm. Det kanske är så att pepparchips är de bästa chipsen du <här> dymma. <undersöka någon> <här> kan vi undersöka något? Kan vi undersöka något? gång? Oj, oj, mm. oj. Mm. Men pepparchips. Gott, mm. ganska gott. ja. Jag kan ju lägga till då att jag har eh, nästan lite upp hela som med crispy. Som var 25% potatis och resten vet i Formad som blommor. Ringar och andra små roliga saker. Det är också väcklat mellan att äta mellan få och kalamera. Ja. Ja eh, Det är gott med pepparchips Det är gott med peppar Det är gott med peppar Så vi sätter punkt för pepparchipsen Nästa avsnitt kommer vi prata om Chili smaker Chili smaker, Kili lite starka chips mm. eh, Ja Lilliga ja. uh -huh. eh, Ni har lyssnat på Chipsliv Hej då.